Marșul virușilor Noi suntem viruși, viruși, viruși, cu dimensiuni fracționare, nici puncte, dar nici linii, nici plați, dar nici volume. Nu suntem mineral, dar nici sistem organic. Pe cei mai buni ca noi îi chinuim satanic, mușcăm din ei cu foc. Când s-a țit momentul, le punem pețe în roate, le irosim talentul, le vrem copii. Lita, toată mierea, deși nu știm prea mult. Noi vrem puterea, căci suntem virus, virus, virus.